8. Deretter sa Efraims menn til ham, «Hva er dette som du har gjort mot oss vi ikke å tilkalle oss da du dro for å kjempe mot Miriam?» Og de prøvde intenst å yppe strid med han. Til slutt sa han til dem, «Hva har nå jeg gjort sammenlignet med dere? Er ikke Efraims etterhøst bedre enn Abiesers druhøst? Det var i deres hånd Gud ga Miriams fyrster, Oreb og Seb, «Og hva har jeg vært i stand til å gjøre sammenlignet med dere?» Da han talte dette ord, roet dere sånn seg overfor ham. Så kom Giron til Jordan og gikk over. Han og de 300 mann som var med ham, de var trette, men fortsatte forføyelsen. Senere sa han til mennene i sykått, «Jeg ber dere gi folkene som følger i mine spor noen runne brød, for de er trette, og jeg holder på med å forfølge Seba og Salmunna, kongene i Mirian.» Men fyrsten i Sukkot sa, «Er Sebas og Salmunnas hender allerede i din hånd, så vi må gi herren din brød?» Da sa Gideon, «Av denne grund skal jeg sannelig treske deres kropper med torne fra Ødemarken og med tistler, når Jehova gir Seba og Salmunna i min hånd.» Og derfra dro han vidare opp til Penuel og begynte å tale til dem på samme måte, men menn i Penuel svarte han slik som menn i Sukkot hadde svart. Derfor sa han også til mennene i Penuel, når jeg vender tilbake i fred, skal jeg rive ned dette tårnet. Nå var Seba og Salmunna i Karkor, og deres leirer var med dem, omkring 15 000 mann, alle som var igjen av hele Østelendingenes leir, og de som allerede hadde falt var 120 000 mann som dro sverd. Og Giron fortsatte opp den veien som tilhører dem som bor i telt, øst for Noba og Jogbeha, og begynte å slå leiren mens leiren ikke var på vakt. Da Seba og Salmunna la på flukt, satt han straks etter dem og tog så Mirjans to konger, Seba og Salmunna, til fange, og han fikk hele leiren til å skjelve. Og Gideon, sønn av Joash, ventet så tilbake fra krigen genom passet som går opp til Heres. Underveis tog han en ung mann av menn i Sukkot til fange og spurte ham ut. Da skrev han opp for ham navnene på fyrsten i Sukkot og byens eldste, 77 han i sa, her er Seba og Salmunna som dere håndte meg for og sa, Er Sebas og Salmunna sender allerede i din hånd, så vi må gi de utmattede mennene dine brød?» Så tog han byens eldste og torne fra Ødemarken og Tistler, og med dem ga han mennene i Sukkot en lærepenge. På torn i Penuel drev han ned, han gikk i gang med å drepe mennene i byen. Han sa nå til Seba og Salmunna, «Hva var det for slags menn som dere på Tabor?» Til det sa de, «Som du er, slik var de, hver og en, som en konges sønner av skikkelse.» Da sa han, «De var mine brødre, min mors sønner. Så sant Jehova lever, hvis dere hadde latt dem leve, ville jeg ikke ha behøvd å drepe dere.» Så sa han til Jeter, sin førsteføtte, «Stå opp, drep dem!» Men den unge mannen dro ikke sverdet sitt, for han var redd, ettersom han enda var en ung mann. Da sa Seba Salmunna, «Som du var en, som en, som en konges sønner av skikkelse.» «Stå selv opp, og angrip oss, for som en man er, slik er hans styrke.» Og Gideon stod opp og drepte Seba og Salmunna, og tok de måneformede smykkene som kamelene deres hadde om halsen. Senere sa Israels menn til Gideon, «Hersk over oss, både du og din sønn og din sønnesønn, for du har frelst oss av Mirians hånd. Men Gideon sa til dem, «Jeg for min del skal ikke herske over dere, og heller ikke skal min sønn herske over dere. Jehova, er den som skal herske over dere.» Og Giron sa videre til dem, «La meg be om noe. Gi meg hver av dere nesringen av deres bytte.» De hadde nemlig nesringer av gull, ettersom de var ismalitter. Da sa de, «Vi skal sandelig gi deg den.» med bretter de ut en kappe, og hver av dem kastet så nesringen av sitt bytte på den. Og vekten av nesringene av gull, som han hadde bedt om, ble 1700 sekel gull, foruten de måneformede smykkene og øredobbene, og klærne av purpurefarget ull som kongen i Midian hadde på sig, og foruten halskjedene som kamelene hadde om halsen. Og Gideon gikk i gang med å lage en e-fod av det, og å stille den ut i sin by ofra. Og hele Israel begynte å ha umoralsk omgang med den der, slik at en tjente som en snare for Gideon og hans husstand. Slik ble Midian undertvunget foran Israels sønder, og de løftet ikke mer sitt hode, og landet hadde deretter ro i 40 år i Girions dager. Og Jerubal, sønn av Joash, dro av sted og ble boende i sitt hus. Og Girion fikk med tiden sytt i sønner som utgikk fra hans len, for han fikk etter hvert mange hustruer. Hans medhustru i Sikhem fødte han også en sønn, og han ga ham navnet Abimelech. Til slutt døde Girion, sønn av Joash, i en god alderdom, og ble begravet på gravstedet til sin far Joash i Abisrittenes ofra. Och det skjedde, så snart Gideon var død, at Israels sønner igjen begynte å ha umoralsk omgang med balene, slik at de bal beritt til sin Gud. Og Israels sønner kom ikke i hu Jehova sin Gud, som hadde utfri dem av alle deres fiendesjån rundt omkring, og de viste ikke kjærlig godhet mot Jerubals, Gideons husstand, til gjengjeld for all den godhet han hade vist mot Israel.